Momento querido ouvinte, Hoje vamos falar de um sinal dos tempos, de algo que vai a gente questionar se a humanidade já deu o que tinha que dar. O tema de hoje vai ser bebê reborn. E para me ajudar nessa empreitada, temos aqui junto comigo Bruno S. Bruno, tenho para começar aqui uma pergunta, duas perguntas para te fazer. Como é que você tá, cara? Você tá bem? Feliz com o papo de calçada de volta? E você trocaria todos os seus alunos por bebê reborns? Ou por alunos reborns? Cara, olá, pessoas, tudo bom com vocês? A alegria de novamente poder escutar este bordão. Um bom momento, pessoas, é um motivo de muita alegria para o meu coração. Estamos voltando, meus caros amigos, isso é muito bom. Eu fico feliz que a gente está aqui gravando. Uma ótima sexta-feira pra gente, que a gente ainda vai beber cerveja pra cacete. Eu tenho certeza que quem ouviu, sempre ouviu o Papo de Calçada, também estava com saudade do Papo de Calçada. Eu tenho certeza disso. Agora, se eu trocaria meus alunos por bebês reborn, a, a, a, a, a proposta é tentadora né, só que também é perturbadora. A sala é aquele monte daquele sonho fixo, eu não vou estranhar, meus alunos não me olham assim, é aquele sonho fixo, eu vou estranhar muito. Participando da gravação também, o nosso querido Gabriel Lira. Gabriel, eu tenho que perguntar como é que você tá e se você, se você tivesse o BB Reborn, você tentaria rodar o Linux nele? Ah, com certeza. E com só 32 megas funcionaria. E vamos lá, vamos fazer uma introduçãozinha, né? Aqui quem fala é Gabriel Lira. E do plástico você vê e do plástico você voltará. E também para ajudar aqui na gravação de hoje, o fundador desse podcast, Guilherme Andrade, também está aqui. Guilherme, como é que você tá E também tem uma pergunta para você. Você como um bom mineiro... Você chamaria o bebê reborn de bebê ou de trem? Rapaz, primeiramente, olá para todo mundo que tá nos ouvindo. É, tudo é trem, né, velho? Então, se não é gente, é trem. Então... <risos> é uma boa resposta. Gente, tá no ar mais um Papo de Calçada. Como vocês sabem, ao som de Jorge Ben. Salve, simpatia! Animada, festa, salve, simpatia! Quando eu tava fazendo essa pauta hoje e usando o chá ChatGPT para me ajudar, que agora, né, ficou tudo mais fácil, até escrever pauta, eu tive uma ideia e eu pensei que o bebê reborn é igual o bebê sem semelhante, porque você até participa do grupo, tá ali com a galera, mas não tem toda a consequência de você ficar de ressaca, né, e você não tem a de cuidar de um bebê de verdade, né? E aonde vocês ouviram falar pela primeira vez de bebê reborn? Onde você tiver esse contato? Ô oh, cara, Baby Born não é uma moda nova, é uma parada já antiga, vamos conversar aqui, né? Como sempre, papo de calçada raiz, que é papo de calçada raiz, a gente grava essa porra sem ter visto nada, esse informado de porra nenhuma. Então assim, mas eu que eu me lembro, né? essa essa ideia do, da, do, do boneco que é hiperrealista, já é antigo já é uma parada antiga, e aí quando isso veio à tona agora novamente uma colega né até lembrou, ela falou assim pô, eu adorava, porque eu adoraria e ela falou assim, eu adoraria colecionar aquelas bonecas e ela falou, boneca mas quando eu fui ver o preço eu falei, não, deixa pra lá, que é muito caro e aí desistiu da coleção só que o que a gente tá vendo aqui o buraco tá muito lá embaixo né, é Você perguntou os meus, trocar meus alunos Imagina isso, né? Uma emergência Na escola, aí alguém fala assim Porque tem bebê reborn com câmera né No olho, e tipo, o professor Gritou com meu filho Caracoles, olha para mim <risos> eu, eu tinha ouvido falar há mais tempo Porque a, a minha esposa Falou comigo, aí ela Mostrou uma coisa E tipo assim, velho Acho que foi até ao vivo mesmo, assim, uma pessoa tinha um boneco desse e aí ela me contou que a pessoa a levou em algum lugar e a, a mãe dela gosta muito de bonecas, tá ligado? Não sei porquê, mas ela tem na casa dela, assim, algumas bonecas que ela guarda e tal, que ela ganhe Aí ela até comentou isso, falou, nossa, minha mãe ia porque parece uma criança mesmo. Então, já tem, mas já tem tempo mesmo, assim, faz de coisa de cinco anos atrás. É isso aí, né? mais, é, mais ou menos tempo. isso. Bem mais tempo. é... E... Mas eu acho que agora tá tendo uma outra pegada, né? O pessoal tá tá usando para outras coisas, né? Eu acho que deve ter sido assim, na época, essa época a gente está falando, quando surgem, né, os bonecos, aí todo mundo vê aquilo assim e fala assim: "Porra, que maneiro! Eu quero ter uma parada dessa". E aí quando descobre que pode fazer o boneco do jeito que quiser, brother... galera acabou aí todo mundo embarcou nessa nessa viagem você tá entendendo e eu já vi todo tipo de absurdo né boneco que era igual a pessoa quando ela era bebê né ou então boneco que era igual o filho morto e é bizarro demais mano é acho que tem um comentário foi acho que foi assim que nasceu né acho que nasceu uns 20 anos atrás nos Estados Unidos Aí veio cinco anos atrás para o Brasil, mas veio com essa ideia de a pessoa que estava lidar com luto né de substituir dessa forma, e para e, colecionar. Até se falava, eu, eu acho que tinha isso também, eu acho que se falava disso, da possibilidade terapêutica do uso desses bebês. Mas minha mulher, Renata, da S, psicóloga, todo mundo sabe, sempre foi contra. Ela sempre falou assim, eu não vou ficar minando um cadáver pesado, <risos> pesado? ela olha aquilo ali ela fala é um defunto então velho é, já que puxou para esse lado essa semana coincidentemente antes de vocês sugerirem esse tema eu vi uma psicóloga também uma negocientista na verdade falando sobre isso entendeu do perigo de, de, desse negócio de, de tipo assim que aí já tá ela já tava falando De uma extrapolação sabe A pessoa assim tratar como filho mesmo sabe e já e para mim já tem uma coisa que é meio fora do, do senso respeito todo mundo como ser humano mas para mim a ideia do pet ser meu filho para mim já é um negócio esquisito muito muito esquisito eu não, eu não concordo com isso claro para mim cachorro é cachorro, cachorro gato é gato pet é pet entendeu não é gente não é filho mas aí quando você vai para uma parada de, de um boneco a boneca é seu filho, entendeu? Eu entendo que... que... Porque, na primeira das hipóteses, o cachorro é um ser vivo, né, cara? É um ser vivo. Ele, é... ele te retorna carinho, ele te, ele se comunica. Ele vive e morre em uma determinada hora também, né? Mas é, eu lembro que ela na, na entrevista ela tava falando sobre a pessoa ir a uma farmácia, a um, um, um a pronto atendimento do SUS e querer que o boneco fosse atendido Caralho. entendeu uma pessoa levar o boneco no, na fila do é, SUS no caso que a gente se encaminhado aí, era a pessoa daí né entendeu aí tipo a assim foi embora, e ela falou justamente isso apoia isso aí parece que é um caso de psicose eu, eu tenho que fazer o um ponto de advogado do diabo aqui né porque tem pessoas que também só querem colecionar e trocam e brincam né como eu vi hoje no, a reportagem fantástica a mulher falando que ó, os homens brincam de bonequinhos de X-Men e tal né Mas daí chega o ponto da pessoa pegar e levar no médico de verdade, aí aí aí dá ruim, né? Cara, eu conheci uma pessoa que ela era fissurada pro pro pro baby reborn. É, uma conhecida da família que que via, né, ficava vendo, achava bonito, que queria comprar. Doido, quando eu vi pela primeira vez, eu tá, isso daí é, criança de verdade. Parecia assim, Assim, pelo menos para mim. Mas assim, pô, mas é brinquedo, pô, legal, interessante, mas só que tem gente que realmente não é de hoje que que faz do, do boneco realmente como se fosse criança. De repente é um pouquinho meio polêmico isso que eu tô falando. Eu gosto muito de bicho, mas tem gente que às vezes, por exemplo, trata o bicho como se fosse gente também, mas só que bicho é bicho. Mas mesmo querendo ou não, é um ser vivo, entendeu? O bebê reborn já foi um ser vivo, mas provavelmente foi um T-rex, foi um piderotáctil, alguma coisa, ou um macotipo. <risos> que pela ação da gravidade e, e um montão de ultimatores... E isso aí... O Paulo tá falando com autoridade. Então, cara, assim... Eu acho que e ele, teria, a, ele momento... teria um bebê reborn. Apesar eu no não, não teria um bebê reborn, não teria, eu um, não bebê teria reborn. um bebê reborn. Mas não teria. Suelen, arruma um bebê reborn. Tu chega em não. casa, tem um bebê reborn não, deitado não. na tua cama. Não, olha só, eu e Suelen, eu e Suelen, a gente tem os bichinhos de pelúcia, por ah. exemplo, eu tenho panda, eu tenho maluco. Se liga o que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, de primeira mão. O Gabriel levantou. Vou ir buscar o bichinho dele, e ele vai mostrar aqui. Áudio descrição. Então vai com essa frase aí. O Gabriel levantou para mostrar o bichinho dele. Fica um pouquinho meio estranho, né? Maluco, se liga quem tá aqui, ó. É Caralho. o Tunico, Tunico do Ratinho, maluco. Não é o xarofinho, não, maluco. É o sunico. Ah, mas esse eles falavam. Eles interagiam, contavam piadas e ratinho Era um bom bebê embora Maluco, te falar. Sabe quantos anos esse bichinho tem aqui? Porra, minha idade, eu acho. Maluco... Ele tem, ele é só dois anos mais novo que eu, tem 25 anos, esse bichinho de pelúcia. Caralho. Eu tenho desde meus dois anos de idade. É, eu só comercializado, bicho, eu não sabia. Pois é. Os bonecos do ratinho. Não, e assim, o que que eu gostaria de falar? Eu acho que quando a gente tem, tá na infância, né, nossa, na nossa primeira vivência, a gente acaba sempre se pegando, né, se apegando a... A bonecos né a, co a coisa que a gente gosta de brincar né carrinho eu mesmo era esse e um outro que é um bichinho de pano que eu tinha que chamava mamulengo e eu tenho guardado eles até hoje mas só que por exemplo eu não fico colocando ele no meu colo e xaropinho rapaz não fico fazendo isso hoje mas entendeu Mas, assim, eu deixo ali como recordação. É um bichinho de pano, fica ali no meu guarda-roupa. E se eu falo que eu vou apresentar isso pro meu filho, a Suelen vai me bater. Né? Então, óbvio. Ah, cara, sei lá. Olha, Júnior, tio Bruno ah. tá falando com você aqui do passado. Isso. Quando você estiver ah, escutando isso aí no futuro... Isso. Desculpa, a gente tentou demover o seu pai dessa ideia, mas... Isso. Ele transportou ácaros por 50 anos para você, cara. Isso aí. <risos> Ou, provavelmente vai ser Ubiratan. O Biratã. como é que é? Vai dar um nome de velho pro seu filho. É o um nome do verdadeiro verdadeiro brasileiro, Ubiratan. O Biratan. E, não, e é aquele nome que já vem com apelido, né? Porque ninguém vai chamar de Ubiratan, vai ser o Pira, né? O Pira, Vai ser Birinha, depois o Bia, e depois vai ser o seu Mira. Seu Pira. O cara já nasce com 60 anos, né? Jogando canastro no, no terra. O bom que eu vou economizar passagem de ônibus, pô. Eu vou ganhar carteirinha. De... Mas mas aqui, eu queria puxar de volta um, um okay. negócio que o Gabriel falou. E eu fiquei reflexivo. Ele falou assim, né? Ah, o, o BBR Borne ali no máximo, ele vai ter o, o, como parentesco os T-Rex, os Tiranaçal e tudo mais. Mas a gente já tá evoluindo para uma situação de você conseguir imprimir órgãos Sim. a ciência ela já está evoluindo para a gente não precisar mais de transplante daqui uns anos você pegar ali células da, da própria pessoa e criar o órgão a partir das células dessa pessoa sei lá células-tronco então vamos supor que uma criança nasça você guarda ali as células-tronco do, do cordão umbilical e lá na frente se ela precisar de um órgão você Produzir esse órgão em laboratório. E se a galera não for para um lado de pegar isso e construir bonecos bebês com, com textura de pele, com desse tipo? aí É muito Black Mirror, cara. muito Black Mirror. Hum, Mas então, lá. a gente sempre chega numa, numa frase como essa. Né? É muito Black Mirror. E assim, vamos combinar. Não sei se todo mundo já viu algum episódio da nova temporada. Eles começaram a, entre aspas, brincar com o conceito que eles inventaram, uhum. né? Porque tudo aquilo, entre aspas, várias coisas que eles previram sete, oito, dez anos atrás, estão presentes hoje, estão acontecendo. A gente tem um, um sistema de rating, né? De classificação, igual, acho que na temporada 5, e por aí vai. Então, é, lembrar de uma série que o pessoal Pugnel tem um, até um episódio do TV na Calçada, que foi feito sobre aquela série, uma minissérie que teve na HBO que foi o Years and Nears, e lá aborda o transumanismo. Se eu não me engano, o Michael também gravou uma coisa sobre isso, falando sobre transumanismo. E é justamente aí, é um futuro, é uma possibilidade. Por exemplo... Tá aí, é só se você digitar na barra de busca do Google, você consegue uma um modelo de prótese para mão que você pode imprimir numa impressora 3D. E hoje, por exemplo, a minha escola pública tem uma impressora 3D, entendeu? E tem esse serviço de gente que imprime as coisas na impressora 3D e te envia. Você só manda o layout para eles, eles enviam e fazem para você. Só quer dizer, a gente já consegue, por exemplo, comprar a mão Dependendo né da, da questãozinha da, da, da, da pessoa que precisa de uma prótese. Então, acho que esse é um caminho. O BP Reborn, é eu acho que ainda é o passado. Uma coisa é a gente se transformar em boneco. As nossas partes serem de plástico. Outra coisa é a gente ficar pensando nessa doideira de que pô eu tenho que substituir, sei lá, um luto, uma saudade, uma qualquer coisa, num pedação de plástico, cara. Isso aí é que vai ficando sempre estranho não, e assim, a gente não faz terapia ninguém faz fazer porra é, esse, é problema. Problema, né? É esse é esse que é o problema é porque sim esse negócio né tirando o bebê reborn e que, que agora aí Fantástico publica agora o publicou e estourou mas é um negócio que tá aí há bastante tempo né boneca hiper realista ele sempre existiu de alguma forma, né? nos últimos cinco anos. Da mesma forma que o Bruno falou, eu acho que nós, seres humanos, né quando a gente está com um trauma ou coisa assim tipo, a gente acaba, de alguma forma, depois com um tempo, a gente adquirindo um hábito para acalmar aquele pensamento, coisa assim do tipo. Sendo que eu acho que na condição atual, é não sei, eu acho que não tá aparecendo uma situação dessa. Eu acho que foi uma coisa, um, um modismo, que depois virou tendência e depois virou uma identificação, não necessariamente de como colecionador, entendeu? É uma questão de querer mesmo, porque eu não sei assim... Hoje, hoje, nos dias de hoje, tá muito comum a as pessoas, né, jovens, é, casais novos, coisa assim do tipo, de não querer ter filho. Eu não sei se de repente também entraria no debate de, ah, a gente não quer ter filho, mas poxa, bebê é legal. Pô, tá aí, ó. ó. vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, mas antes para corroborar <risos> a informação que vocês trouxeram até agora, tem o momento informação do papo de calçada. Música o mercado global, ele movimenta milhões Daí na, nas matérias que eu vi, procurei E que eu perguntei pro XGBT e não confiei nele Fui procurar as matérias Não fala de um, não tem uma amostra global Do tanto que que esse mercado gira Mas eles falam que era milhões No Brasil, nos últimos 5 anos Teve um aumento de 300% De vendas de bebê reborn E de procura e tal, né? Uma loja de Minas Gerais Ali de Belo Horizonte, terra do... Guilherme é, relatou que tá faturando 40 mil por mês vendendo entre 20 e 30 bonecas e quem que são os donos né quem que tá adquirindo esses produtos esse produto esse bebê que chama maternidade ainda da loja aqui e tem até o parto lá a carteirinha de vacina teste o pezinho e tudo é 65 porcento são mulheres acima de 40 anos e tem algum luto ou que não puderam ter filhos aí eles vão para esse lado que eu acho que pode ser considerado ter um lado terapêutico Se não extrapolar né, e levar no médio Como vocês disseram estero ano. 15% são influencers que vendem roupinhas, vendem esses bonecos, eh, e querem engajamento, né, no TikTok, no, e fazendo vídeo sobre isso. E os outros 10%, é por volta disso, que são colecionadores daí. Pessoas que têm, velho, vários modelos, vários tipos e daí tem isso como um hobby de colecionador, né? Eh, vocês acham que isso esclarece um pouco os influencers ter feito tudo Todo esse hype agora faz sentido para vocês? Faz sentido e tá uma doideira só, porque já estão lançando até projeto de lei para quem for utilizando em alguma unidade básica de, de saúde também. Olha só que interessante, o Estadão lançou uma notícia aqui, ó. O Rio pode ter o dia da Cegonha Reborn após aprovação do projeto de lei. Deixa eu ver o que que é, daqui a pouco... A gente ah, não, precisa. não, não, vai tomar no cu. Cegonha Reborn é quem fabrica, né? pessoa que fabrica o boneco, ela chamado -se de cegonha. É, e daí tá passando, passou essa lia aqui na câmera falta só a sanção do prefeito. Ah, caramba, vocês, vocês que vão piorando o bagulho, não é assim não. Eu já para o Jalvio porque aí isso sempre né, interessa, porque a gente sempre discutiu sobre isso também. Aí me vem à tona, me vem a cabeça uma ideia de um conceito marxista, que é o fetichismo da mercadoria. Ou seja, a mercadoria perde a sua utilidade e o seu fim e ela se torna outra coisa o trabalho envolvido, ela se torna outra coisa então o bebê reborn deixa de ser apenas uma boneca que por exemplo poderia ter sido terapêutica se fosse o caso e passa a se tornar qualquer outra coisa que não se relacione com a utilidade dele então, não à toa as pessoas fazem cópia dos filhos que morreram Eu vi um... Aliás, eu vi não, né? Um colega contou, que viu num documentário sobre essa questão reborn, a mãe que fez uma boneca um boneco reborn do filho quando era bebê. Aí você imagina, porra, perdeu a criança, né? Então, como luto, fez um boneco. Não, o filho dela morreu com 20 e poucos anos. Para continuar perpetuando as memória do filho, ela fez uma boneca, um boneco do filho e um nem. Então assim, desloca todo o sentido de todas as coisas. E aí a gente, porra, fica se perguntando, por que diabos? Por que raios? A gente tá substituindo as relações sociais, as interações. E a gente tá preferindo ficar abraçado com um boneco de plástico, cara. Ô, Bruno, não é só isso não. De passar dia conversando com inteligência artificial também. E de fazer... Pedir conselho também. De trocar um acompanhamento, né? Psicólogo também, por um chat GPT. Ah, espera aí. Logo, logo mais vai ter o, o bonequinho com inteligência artificial integrada com a aplicação. Ó, e vocês sabem que aqui, de previsão, sou bom. hein Porque teve uma previsão aí do nosso episódio aí que lançou. E eu acertei. Vamos ver até em quanto tempo vai ter o bebê reborn e a Mas aí a gente puxa, se a gente for puxar na no cinema, né, por exemplo, você tem dois exemplos. Primeiro, o primeiro, que o Gabriel tá falando aí, é o filme Her, né? Que o cara se apaixona pela inteligência artificial e fica conversando e o final daquele filme é maravilhoso, né? É um final perfeito. Aqui, esse filme ali é foda. E, e o segundo é que esse lance de você viver ali, passar pelo luto, você criar um boneco de uma pessoa que você perdeu, é o psicose, né, velho? Porque <risos> o Norman Bates, ele tem a mãe dele lá, como é que fala? Que ele faz, você pega os animais lá e... Embalhado. Ah, é, espalhamento. É, mas tem um nome, tem um nome. Taxidermia. Taxidermia. Ele faz da mãe dele, mantém a mãe dele lá na cadeirinha, né? Pô, e você descobre de foda, no, ideia, no, no final do filme. para quem não assistiu Psicose, filme de 1960 e sei lá quanto. É... O filme em preto é... e branco ainda. O filme em preto e branco. Porra, filmaço, Hitchcock, gêmeo. É isso, cara. E, e, essa, essas coisas, elas não são novidade. Essa busca do ser humano de curar um trauma, de superar alguma coisa, de pertencer a algo, a um grupo. Isso, se a gente for destrinchar isso aqui, tem, sei lá, dos cento e não sei quantos episódios que a gente tem de papo, de causa... Não, cento não, respeito, né? Tem mais 200, 200. <risos> 200. a gente já Respeita falou sobre isso. nossa história! Respeite <risos> A gente já falou sobre essas coisas algumas vezes, entendeu? Esse senso de pertencimento, algumas loucuras coletivas que acontecem por aí vai. É isso mesmo, é de como todo mundo precisa pertencer de alguma forma. É, é um lance de pertencimento de grupo agora, né? Porque daí as pessoas falam sobre isso, se reúnem, se encontram. É e virou uma coisa para unir, né? Então, nesse lado, eu acho que ideia mais a pessoa mais quer sentir um grupo do que ela própria ela liga para aquilo, como se fosse o filho dela, né? Pode ser que ligue também, mas a parte do grupo influencia muito, né? A gente viu o que acontece na política, né? Ou o time de futebol, as pessoas ficam fanáticas e, e se perdem, né? E as pessoas aproveitam as tendências, obviamente, para fazer o que elas vêm entender. Tanto que, por exemplo, vai ter gente que vai estar a favor para chamar mais um grupo vai ter gente que vai é, por exemplo é, esse negócio aí do projeto de, de criação aí da festividade né eu tava lendo aqui tava falando que é para para fomentar né as artesãs de bonecas hiper-reaista ttttt arranjou uma justificativa em um novo fenômeno para fazer mais um chamar mais então e, e aí rapidinho olha que sacanagem eu falei né pouco do fetichismo Né, da mercadoria. Uhum. O fetichismo da mercadoria diz justamente sobre isso. Ela vira outra coisa para ocultar o trabalho por trás dela. Uhum. Aí agora o cara utiliza como justificativo o fato de negociar, invisibilizando o trabalho da pessoa que faz a boneca por causa do que as outras pessoas fazem com que com a boneca, né? E aí a gente volta a tudo. Deixar sempre assim, ó, qual é o assunto que eu tenho que estar direcionado. Qual é o assunto que eu tenho que seguir? Agora é o bebê reborn. E aí, eu acredito que discutir sobre o bebê reborn, se a gente fosse uma sociedade madura e séria, a gente mergulharia numa uma, uma catarse maneira de, no final, que é exatamente isso, discutir o quanto a gente está solitário. Aham. Gabriel, você teve um... algum brinquedo especial além do tunico? Cara, não tinha muito... eu Sempre foi muito mesmo o tunico. Não, eu sempre brinquei mesmo muito com ele, é, deixa eu ver, cara, o meu maior apego que eu tenho, que até hoje eu tenho, que tem muito a ver com o, o Bruno falou um pouquinho antes, que, daquele negócio de, ah, eu queria muito ter, nunca tive, não Sempre foi videogame. Eu tinha um videogame, mas a geração do videogame sempre tava quatro, ah, três gerações sei bem como é isso, sei bem como é isso. Aí, cara, depois quando comecei a trabalhar, né, Didin entra, o que, que a gente vai fazer? Poxa, eu nunca tive um videogame da geração atual. Vamos comprar? Eu comprei, tá aí, meu Nintendo Switch com alguns e jogos que eu não jogo, que vira também um pouquinho negócio de acúmulo de alguma forma. Eu acho que é isso. Eu acho que quando eu era mais novo eu não tinha muito, mas hoje eu crio, né, de alguma forma alguns hábitos né, de que eu não tinha, como eu não tinha quando mais novo, e que hoje eu eu posso fazer por dois motivos. Uma porque eu sou adulto e outro que agora tem como fazer né cara, e, e a gente, e é engraçado porque a gente vai muito no coração algumas coisinhas que às vezes não tem necessidade e assim, por exemplo, assim vamos supor Eu nunca tive esse negócio de jogo, mas também não é motivo de eu ficar comprando tudo que eu vejo pela frente. Ah, mas aí, aí, aí Sim, mas tá, é. a gente é pobre. A gente, é. a gente fica sempre resabiada assim, quando é que essa porra vai acabar? Não, e quando acabar, eu tenho que tá, não, tenho que guardar um aqui, porque quando acabar, a gente fica sem, a gente é pobre, brother. Não, e, e, e, e acaba que é assim mesmo, Bruno, sabe por quê? Foi lançado, anunciado o Nintendo Switch 2. Um dos motivos de não não ter comprado é que eu tô juntando dinheiro pegar o Duque. E, e o Bruno, Bruno, você é. teve algum brinquedo especial que você guardou, você lembra desse brinquedo? Cara, então, isso é engraçado, porque lá no começo, quando o Gabriel pegou lá o bonequinho dele, o ratinho lá, como é o nome do boneco? Ah, então, e, o nome é Tunico, que é o personagem do Tunico lá do, do Xaropim, mas eu sempre é. chamava ele de Tinoco. Ah, tá, entendi. Então, quando ele pegou esse boneco, Eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque, assim, eu sou mais velho que o Gabriel, mas eu já tive 27 anos. E me lembrando dos meus 27 anos, eu não tinha guardado comigo, eu não guardei comigo nenhum é, brinquedo meu, sabe? Nenhum brinquedo de quando eu era criança. Eu realmente não tenho. Mas eu tenho todos os livros, né? que eu ganhei, é por exemplo, em concurso de redação, e todos os livros que me foram muito importantes na durante a infância e adolescência. Esses todos os livros eu guardo para mostrar e dar para as minhas filhas, mas brinquedo assim eu não tive. E eu, e, eu, e eu gostei muito disso que o Gabriel falou, porque a gente precisa ser honesto nisso também, né? É, a gente passa por muita coisa na vida, a gente que é da classe trabalhadora, a gente se ferra muito nessa vida. E aí a gente fica com uma um receio ou até mesmo uma vergonha quando a gente pode ter as coisas, mas se censura de ter para nego não, não, não falar que você é infantil ou para falar que você isso não é coisa de adulto. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. A gente tem que sim atender aos nossos desejos, né? Os nossos anseios. Sejam eles uma mercadoria, por que não? Até pelo é, próprio Bebe né? Oi, até pelo próprio Bebe Born. Só que é o seguinte, a gente não pode transferir. É isso que me preocupa. É me transferir, é aquilo que as pessoas Eu escutei recentemente um colega meu falando Que assim, a vida dele é tão ruim Que quando ele entra de férias do trabalho é, Trabalho como professor Então esse colega meu é professor é, Pra quem não se lembra Esse colega meu, quando ele entra de férias Ele fala, eu praticamente entro em depressão Porque como eu não tenho nada na minha vida A única coisa que anima a minha vida é o trabalho nem, pensei, animo, nem precisa se animar mas Dá sentido, né? para ele acordar de mancedo exato é complexo, né? Tem e é triste, ele... né? Nem que seja de reclamar, pelo pois menos Pois é, eu... mas você tem um lugar para ir e reclamar, né? Guilherme, você teve algum brinquedo especial que você guardou ou que você teve muito carinho para você responder também? A resposta simples é não. Mas eu fiz questão de doar todos os meus brinquedos. Eu não tenho nenhum brinquedo, nada, nenhum caderno em branco, nada. Se eu te se eu... Eu sou assim, vai se eu tiver um lápis de cor ali guardado, que eu não vou usar mais, eu dou para um sobrinho, um primo ou alguém conhecido que vai fazer utilidade daqui. Eu não vejo sentido de, de, tipo assim, guardar uma coisa para... Ah não, porque isso aqui recorda a minha infância, eu respeito, igual o Gabriel mostrou, ele tem tal, bacana A minha mãe guarda, a minha mãe tem, entendeu? E eu já falei com ela várias vezes, dá isso para alguém, dá, dos que eu não peguei para dar, eu já falei com ela, mas, velho, tipo assim, principalmente brinquedo, velho. Eu acho que brinquedo é feito para brincar, você entendeu? Brinquedo não é feito para guardar, brinquedo é feito para brincar. Se, se não tá brincando, não tem utilidade para mim. Nesse ponto, exatamente porque você tá dizendo isso, por exemplo, e veja, não é uma crítica, eu só me pergunto isso. É, Esse pessoal que coleciona esses Funko Pop aí, esses bonequinho cabeçudo, porra, e deixa dentro da caixa, e não brinca. Ou então o pessoal <risos> que coleciona Figure Action. Eu entendo, rapaziada, desculpa, isso foi só uma provocação. Não, assim. entra no, no bebê Reborn também, pra pessoa que tá só colecionando e não levando no médico, né? Você não leva o seu Homem-Aranha Funko Pop no médico, né? É, vamos lá pro teste e surpresa do Papo de Calçada. Teste e surpresa do Papo de Calçada. Isso, claro, no podcast passado, que tá ouvindo aí ouviu o passado, foi sobre futebol. Esse vai ser sobre bebê reborn, claro, o assunto. Então, eu tenho três perguntinhas aqui quero que vocês respondam para mim com toda a sinceridade de vocês, beleza? Pergunta 1. Um, se o Neymar tivesse um, um bebê reborn, ficaria mais fácil pra eu meter uma testada no Santos e na seleção? Eu acho que ele não tá precisando disso não, hein? Rapaz, olha só, desculpa aos torcedores e fanáticos. Mas quem ainda acredita no menino Ney, no futebol do menino Ney? Tô oh, minha gente. E até que redobrar atenção porque o baby reborn ia viver caindo. <risos> <risos> Boa piada. <risos> Pergunta 2 do Teste Surpresa do Papo de Calçada. Se você ganhasse um reborn de presente, um bebê reborn de presente, qual vai ser a sua primeira reação? Letra A: Faria o exorcismo na hora. Letra B: Venderia no OLX para comprar cerveja de verdade. Ou letra C, criaria um Instagram, arroba babyfake.lindo. Olha, eu confesso que depois que eu ouvi a palavra, abrir Instagram, porque tá ganhando dinheiro, né, cara? Essa porra tá ganhando dinheiro. Mas não, quando chegasse aqui eu ia opção D, lixo. Ah, Acompanha o relator. Eu acho que ia fazer um, um troca de mais-valia, eu acho que ia nas cervejinhas. Pergunta 3, todo mundo tá saindo bem aqui, todo mundo com nota 10. Vamos pra pergunta 3. E se você encontrar 10 mil na rua hoje, você compra um bebê reborn hiperrealista? B, faz plástica para aparecer um bebê reborn? Ou C, paga terapia para quem escolher a opção A ou B? Paga terapia para mim, velho. É, tá bem, bem, tá bem. Tá hein? Eu que vou ficar maluco com esse bando de gente doida aí fora, amando pedaço de plástico. Tem a opção de jogar tudo no tigre? É. é o nosso assunto aqui um dia sobre as best, pessoal. Indicação cultural. como no é cultural, galera, a gente sempre indica alguma coisa no final do episódio. E vamos começar aí pelo... Por que eu queria começar? Não vou botar essa pressão em, em, em vocês. Vou, vou indicar uma série maneiríssima. Na verdade, é daquelas séries fechadinhas, né? Que é uma história só. Tem oito episódios. Tá na, na Apple TV. Chama O Psiquiatra ao Lado. É a história de um sujeito. É, um, é, é baseada em fatos, né? Tem muita ficção. Mas a história principal é um sujeito com vários várias questões internas, né, pessoais, é a irmã deles fala, pô, eu fiquei sabendo de um psiquiatra muito legal e tal, achava legal que você fosse vê-lo. E ele vai nesse psiquiatra. E esse psiquiatra, no primeiro momento, começa a fazer muito bem a ele, e no fim das contas, a história é sobre como esse psiquiatra explorou economicamente esse cara por 27 anos tendo arrancado dele mais de 3 milhões e meio de dólares. Meu Deus, quase uma uma cartomante? Exatamente, exatamente. Então assim, eh, oito episódios, eu, opinião pessoal do Bruno que não gosta de série, não gosta de assistir série, eh, os episódios 6 e 7 eles são cópias um do outro, tá? Eh, são iguais, eles são um grande sanduíche, né, com casca fininha, um monte de coisa igual e a outra casca fininha, mas vale a pena, podia ter seis episódios, podia ter seis episódios, mas é só para você ficar com raiva, aí você vai ter que escolher de quem você vai ficar com raiva, você é do psiquiatra ou do cara que foi enganado. É, às vezes o cara merece, né? Às vezes o cara merece, né? O cara merece né? Ser, ser roubado. Exatamente. <risos> Gabriel Lira! Bom, uma recomendação de hoje É um podcast, é uma série investigativa, investigativa da BBC, chamada A Raposa, que eu escutei um tempinho atrás aí, que conta a história sobre dois brasileiros que levaram, sem saber, uma tonelada de entorpecente dentro de um de um de uma embarcação lá para Cabo Verde. Cabo Verde? Acho que foi Cabo Verde, melhor tá um pouquinho meio falha e sendo que o dono do barca simplesmente Oxe. sumiu. Aí o cara some e, e o legal que nessa série investigativa é que eles encontram um cara e durante todo esse episódio fala sobre o desenrolo de do, do que aconteceu com o Japaz. É bem legal. Guilherme Andrade, uma indicação para nós hoje? Eu assisti essa semana a nova temporada do Love, Death and Robots. É esse aí. Assistir a nova temporada e tá bem legal, velho. Tá, tá divertidozinho, assim. Os tem uns episódios de 5 minutos, 10 minutos. Tá, tá bem divertido. Porque pega uns temas, assim, meio aleatórios. Eu gosto porque... O Black Mirror geralmente pega uma história ali com começo, meio e fim, né? Agora essa essa série, já é mais voltada para animação, ela às vezes pega um, um assunto no meio do caminho assim, entendeu? E termina no meio do caminho também. Você não sabe como começou nem como vai terminar. E você pega um recorte, é legal, tipo assim, você fica instigado, tá ligado? Todo episódio você fica, essa temporada eles eles pegaram uns episódios sobre os gatos, tem uns dois ou três episódios sobre o que o tema é gatos, de participação com gatos. E Ai, que e meio que deu a entender, tem um episódio que deu a entender, tipo assim, porque tem um episódio da primeira temporada que a Terra só tem gatos. É o episódio dos três robôs, que eles chegam e não tem humanos mais, só tem gato. É e é nessa temporada tem um episódio que parece que foi como começou aqui até ter, a terra o estátipo aquilo lá acontecer, entendeu? Caraca. Talvez não tenha nada a ver, mas tipo assim, tem um episódio que é meio que a revolução dos gatos, tá ligado? <risos> <risos> que legal assim, vale, vale esse ship, é muito rápido. Eu sentei aqui ontem com a Mariana, ela chegou da faculdade e a gente viu quase todos, faltou um episódio para gente acabar, um episódio de 15 minutos para acabar. Porra. Então assim, rapidinho, nós sentado ali à noite assim, ah, não tem nada para ver senta ali que você vai se divertir essa faz uma pipoca e tá de boa é uma série muito pica e teve aquele episódio da primeira temporada que é do do Blue lá né do Zima Blue que é fantástico também é boa, você se você quer começar por algum lugar começa por ele que tu vai querer assistir tudo é eu vou indicar aqui uh, um pouco, sobre, uh, a pouco a ver sobre o assunto sobre o que a gente falou que é o homem bicentenário um filme de 99 com o Rob Williams, um filme muito pica Naquela época o filme já tinha duas horas de duração E era muito tempo pra época Mas você assiste o filme inteiro E, e se emociona, né? Rob Williams sempre foda, o saudoso Rob Williams né? Então, vejo o homem no visto É muito pica Pessoal, mais um episódio gravado E por semana que vem tá no ar A hora que eu resolvi editar isso aqui E aguarde para os próximos Que vão falar sobre é Tem um muito importante vamos falar sobre polêmicas vazias Aqui uns dias, não sei vai ser os próximos Mas eu vou achar outro assunto semana que vem Pra gente falar também Obrigado Bruno, obrigado Guilherme, obrigado Gabriel Foi um prazer estar com vocês E o Papo de Calçada está finalizando E vai terminar com a música que o Bruno vai falar agora para nós Para Animar a festa <risos> Salve simpatia <-se> <risos> Bora lá galera Para Animar a festa boa noite, boa noite Salve, simpatia!